دییر شپاره کې ن کې د ایيات سلورم نه زمونږ نهې درس کلله سا ع زر یا هښه د زر دی چې اے پس پوه شي بد د قرآ به پوه شي چې د مخړی د قرآن د حقانیت او د سو پت کپته به لږې خو چېسترګې پټی شي کللههکه د دا خبرهسیمون زر چې دی ب پوه د عمون مفولې محضوب کی۔ ا عاقبت القران بو وب شفا كتب القران يا سيالمون البعث بو وب شپ دوباره ژوندون احق هو امباتن چدا حق او ق باثن ل چرا پورتشینو پتبورت بیاولگی خوبیا ورتاخ پیمان یا فائدہ ورن کی ثم کلا بیا حق د خبر سعلم زر د چ دی ب فحشی الم نجعل الارض میہادن آیا ند غر زولی منگز م ای دا از دلائل زکر کئی پخپل قدرت چې با گوری مړي جوندی کم ما چی دا از مکا فرش گر زولینه او دا دور از مکا می پیدا کلی دا نو دا زر انسان بسنگ دوبار پیدا نکم علم نجعلی الارد و محادن محاد وی الویتوا فراش ایان دا گرزولی منگ از مکہ او فرش لکا مخکی تیو اللذی جال لکم الارد و فراشن نو دمی حادن او فراشن یو ما نادا والجبال او تادن او غرون گرزولی دی می خنا ای دے پا دیز مکہ داسی دیل کمیخ چی پیوشی وی اکلک او مزبوط چی وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا او پی داکڑی مئی تاسو جوڑی جوڑی نراو مادا یا مختلف رنگونو والا دچاران سپین دے دچاتور دے سوک دن دے سوک داغ کد وڑو کے دے وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا وی بی داخړې بیا ای تاسو جوړه جوړه سوک غوار ده فاضل له او شوک مفذور له نه چې غوار شکر ادا کی او چې کم مفذور له چې غصب رکی وجعلنا نومکم سباتا او غرژول مد خوبش تاسو سباتم ارام د بدنونو د فارق او د الله د هر نعمت قدر سر ال سړی تو ورځی چنی وی پہ چانه شپه خوبه تختیدا یوش په ختمیږي نه پریشان نه هر نعمت قدر ال ما دږي چلې والی وجعلنا نومکم سباتا او گر مد خوب استا شو ارام د بدن رودفارا وجعلنا الليل لباسا او گرژولیمو د شپ پټاون کی پشاند جامو لکه جامو کې بدن پټشي نو د شپې په تیار کې بدن پټنه وجعلنا الليل لباسا او گرژولیمو د شپ پټاون کی پشاند جامو وجعلنا النهار معاشا او گر ظلم درز وقدم معاش دې کې به د خپل معاش د فارم لثلنې و د خوراک او اسکا د فارا د نورو ضروریات نه فارا وجعلنا النهار معاشا او گر ظلم درز معاشا وق ذم عیشۃ وبننا او جوړکړی دی مونگا فوقکم د پاساستاسو سب ان واسمانو نشدان چیاه مضبوط او محکم دی وبننا جوړکړی دی مونگا فوقکم د پاساستاسو سب ان واسمانو نا شدا د مضبوط مضود وال سراج او ګرزولې مودر ډی وپړه کې دون کېور په کې د ډیوي په شان پړ کېږي سپګمی په کې پړه کېږي و سراجاب او گرزولی دمونگا ڈیوا پڑکی دن کی وان زلنا او رالی گمونگا من المعشراتی دو وریزو نام ما ان ثجاجن او بو پیدر پیراتوی دن کی المعصرات السحاب وریزو او رالی گوبونگا دواری زنمان سجاجن سجاج وی سو بابن متتابعن راتوی دل دوبو پی در پی مان سجاجن اوبو پی در پی راتوی دن کی په در پی باران را روان وي د برترشفنا لکه او حدیث کرا غي د الله حبيب نه تپو شو شو چې حج مبرور سره مقبول حج نه فقال العج والسج اجوي اواز په تلبيرا پور تکول او سچتوي ارا قت الذما وزبه اے قربانی دیو کی وی نی کی د قربانو نحج مبرور سنے العج و سج اج و یاواز درا پور تکڑے پثلبی وانے پتی زتی ز ثلبی اوے وای صحابش براتل مقام روها او باز ز یون نش بر اورشیدر دمر تلبی اوے وے आवाज بیا ناش نور وا واس کار نکولو نو العجوئی او آزرا پورتکول پا تلبیم او دا دا حجی او شعار دے او سجوئی د قربانی د سارو پا زبح سرونی تیول وانزلنا من المعصرات ما انسجاجا او رالی گرا نازلو دوری ازنا اوبو پی در پی راتو ایدن کی وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد آلیه و اصحابی اجمعین